إن الحمد لله نحمده من أسعين ونصافره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدئ الله فلا مضل له من يهدئ الفلا هدي له وشهد أن لا إله إن الله رحمه رحمه لك له وشهد أن محمد عبده ورسوله ومبعض أجد أن ما يقولون هذه الطحوية كما يجب أن تكفي على الطحوة الله من شرفتطة ul ardh ul hisab uqiratul kitab uth thawabu ul iqab do tregon per gjë që do të vesëni shtari që do ndodhi do të ardhmën thotë ardh ul ardhu më është paraqite që njerzit do të ndajnë për Allahu madhëruar të paraqin punën e tyre për Allahu ul hisab llogaria llogritën uqiratul kitab do lexojë një libër në vetë punën që ka kryer në botë uth thawabu ul iqab a do shpblehet ose do ndëshkohet në bazë sa që meriton Kazan Allahu subhanahu wa ta'ala fi yawmi al-waqi'ati al-waqi'ah atadid kun tudolli ndollija kemedit unsha qadis samaa wa hiya yawm al-wahiyin la chaq qillat atidit idobut wal maliku ala arja'iha wa yahminu arsh rabbika fawqa yawmin thamaniah idha mala'ikatin anat al-qillat da atidit do ta mbajn arshin oziliton tet melek yawmin turabun la takhfa minkum khawfiyan atidit do paraqit ani do kjo sheh qe thot te ard Dhe pareqitin për pare dhudit tuaj nuk fëshifet asë kush për jush, nuk fëshifet për pra <të> Allah s.w.t. Gjithështu ka thënë Allah më dhurja, e johen insanu, inneke këtihunila rabbi, e këtë hëmbë mulaki. O të o njeri tijë duke punuar, duke shkur për drejt dhudit tënë me punët të tua dhe ke për të thakuar. Fë amma mënuti e kitabë u bëjëmini, edhe i cili ka për të marë libin me të djathën e ti, besofë i uhasëm, o hisabë i jesira, ai do logoidmi logoidet leht u jun qalibu ilaheli min surura doktere te famile te gzuar ma ma nu ti kitabahu wara dhahri fa sufinu thubura ndersa icilo ta mar libr nga mbrapa ne yiti thuet me djem me te majten themu them sa duket ai qe do mar me majten do mar me te majten do mar nga mbrapa libr nga para me te majten nga mbrapa ne yiti thu do mar nga mbrapa ne yiti thu do mar me te majten do qe nuk bin kundeshtim me njeri tjetër sepse do te mar me te majten nga mbrapa ky skutim Kur domun me një kitabu ora dhahri Allahu na ruaj mosambë vë fryrë ato që do të marrin librin me me me domun në shpinën e tyre ve sofë e dhurë thburra ai ka për të lutur kundër vetes të tij do të lut do do lutë ska të rimë vetën e tij u yas la saira do ka për të hyrë në ziarr in kana bihi masrura ai ishte në familjen e tij i gëzuar domun ishte domun i gëzuar në dynja Inna u dhënë në lejë hur, a i më ndonë dhe se nuk dhërin gjallë bële i nabë, o kanëbi i bësira, por zodit të të ishte shikua të me shikua të vebër të të tyre. Kua uli udua Allah, Rabbikës sëfë, thëtë Allah i madhëruar, u pareqitën për para zodit të në në reshta. Laqadë gjitë të muuna kama khalaknakum a uvala marra. Iuna herë dhe si shikër juëm juë herë në parë. U udhëja al kitab, u vendosë libër, vendosë të libër, ven libra vetëra mujrimin mushfiqin mimafi do të çeshkosh kriminalet janë të frikësuar prej atyre që janë shkruar në libër mushfiqin mimafi po i thonë ja vaje tani ka ky libër la yogadiru sghirata wala kabira la hisaha do të thonë an do të anë të mirë do të çeshkui librin që nuk ka lënë as të vogël as të madh pa e llogaritur pa e shkruar Nuk e shton Ato zullumi që tishkruj më shumë Se që se që ka bërë Dhe nuk e haku në të mireve Që ka bërë nëse ka bërë dësaj Dhe indihim për allos Dhe u me të bët dhe lular do gëjra lard Dhe ose mahuata Dhe ose mahuata Dhe zullullu Atë ditët kërndrojë të tokën Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t A di do dalë mërë para Allah subhanu e talë të vetë minë në shtuës të gjejë, nda njithë kërisët. Kjo është e gjithë para qitja e njerëzë e para Allah. Gjithashtu ka thënë Allah më dhurë, inë Allah së rionë në hisabë, Allah u është lëgëritë si shpejtë. Gjithashtu ka thënë Allah subhanu e talë, o të ku, jo, të kohë jo më të rëgëru në fi i në Allah. Kini frikë ditën në cilën dhe këthejnë e të këllohë subhanu ta e talë në pa zot i jepë çdo kujdeje që ka ka fituar do të thonë që ka bërë për ti. Ata as kuj nuk i bëhet për vesi. Transmeton Buhari ona libërit sakt Allah mëshiroft nga Ishaqullahi na se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë çdo kush që do llogaritë ditën e kiametit ka burto shkatëruar në dyun xhenem i thashë o dërguar i Allahut a nuk ka thonë Allahu më dhuruar në Kur'an fam men uti kitabehu bi yamin fi sawri u hasabu hisabi sirah të kushemën e librit me dëndëti djallë i do llogarit me llogaritë të lehtë. Në vonësi thuat i kush llogaritë do dënohet? Nikoj që Allah ka q judgment besimtar i dënohet djallën, mbivrin që ai do llogarit me llogaritë të lehtë. Edhe i thot profeti sallallahu alaihi wasallam se kjo llogaritë që quhen llogaritë e lehtë, kjo është thirrje që ti do të paraqitesh punën tënde, edhe do të futet për xhenet. Inna inna ma zalika al-ard, vetëm paraqiten punën që paraqiten punën për Allahu subhanuhu q dhe ka bërë ai. Të shikojë të vetë. Pase të të të profetit së në shdo kush që diskutohet me të logaria, në në fillon të diskutohet pëse e bërgëtë, pëse e bërgëtë, a i dënojët. A i ka për të dënuar, kjo është këpë në hadith, hadith e që saktë. Allahu subhanët e ale nuk kur të dënojë, nuk ka për të dënuar për ndonjë një padritsi që mundu këtë bërë, se nuk ka për padritsi e të për dë dë dënoj, të të të të të të të të të të të të të të të t Përsa ishe u këtu ka përmandur Ibn Bilizel Hanefi Një hadith njohur Në silin të regohet për, për ditën e kamerit Kër dalë gjithë njërëzë për Allah Thot, inë në nëse ju saakune Jo me lëqyama Fë akune auvele me njërë i efik Thot, njërëzë Njërëzë një saakune Ose ju saakune Kërës saak një në arabe Vjem një kuptimi vdeki dhe vjem një kuptimi në një të fikët Ka përmandu Allah Ma dhëruar Uh, unu ke khafisul fa sa'iqah min fis samawati wa min al-ardi illa ma yasha Allah do ifrut surit e do vdesi çdo kush ish qien ton tok veço truqë do Allah ka tha për Musa alaihissalatu wassalam fa kharra Musa sa'iqah a Musa sa'iqah do ratfiket prefera sa'iqah on bi njeriu pandinja ose i vdeku ose qien e çfikti ky është kuptimi i vet saot pothuaj njerëz ditën e këtij mesit Oto do dobier një gjëndje e tillë dhe mes sa duko t'u flitë për çështjen e fiktit më shumë ose diçka i ngjashme me këtë, e thot profeti sallallahu alajhi dheu ndë u ndejmi parë që do zgjohen thotë. Dhe kur ta shikoi thotë, kur shikoi thotë, shef shof Musën që është kapur pas këmbëve të Arshit. Dhe nuk e di, thotë u përmend për parameje apo apo i është qujetur ajo rënje e fikut që i ra në malin Tur, në malin Tur Musa sallallahu alajhi dheu Që voi rani cikët është ditën e Kiametit kur njeriu i zënë para Allahut të vije Allahu subhanu te ala para krijesave për për të gjykuar me sytë dhe të drejtohen qieni të tokës në drita Allahut subhanu te ala atë do të bjerë cikët gjithë krijesave. Edhe këtu domethënë subhanallahu është shëditë më e vërtetë. Kur vije Allahu me dhuratë më, më të vërtetë në ditën e Kiametit, të gjithë krijesat do të bjerë cikët nga mëdhësia e Allahut, nga drita e Tij. Në rrobë këtu dietare kanë pasur një lloj problematike tek kë kuptimi i këtij hadithit, sepse është një hadith tjetër që jep një lloj kuptimi tjetër. Thotë hadith tjetër është që profeti Sallallaujsin ka thënë, njerëzit do të u biernë kështu ditën e Kiametit dhe unë do të jem një pari, të cilët do të çahat toka. Edhe do ta gjejmë Musën vot që ai është kapur pas këmbëve të Arshit. <coughs> Nuk ka dyshim në no, domodin e tyre që kjo është teksa hadithit. U ndemën parë për e cilit do të çaj tokën, por nuk bëhet fjalë domodin që njerëzit janë këmet dhe parash kur të vijë Allahu subhanuhu teali do bir tiket gji dhe por bëhet fjalë që s'kanë dalë varrat akoma. Nikoj që për hadithin e parë çka kuptohet që njerëzit kanë dalë varrat janë të gjitur para për para domodin në fushën e mahsherit dhe në momentin që do vijë Allahu subhanuhu teali me udhëstin e tij, atë do bir gjithë shikët. Kurse hadithi dytë shu fjalë vonë ku topo peri titullun sikur njerëzë do të vdesin të gjitha frymësurit, pastaj kur të fryt përsëri do i di pari profetit sallallahu alajhi wasallam që do të ngrihet, në varësi dhe kur njerëza varen do shkojë që Musa nuk ka vdekur fare. Për hadisit, par, par, nindrysh, të djertar, thënë, kjo kuptohet për hadithin e parë, ndonëse hadithi i parë fol ndryshe kurse i dyti ndryshon. Mirë po fati është gjetar të them thonë. Që ky hadithi i dytë, kshu është transmetuar më po i është gabim. Ka ndërkuqë që hadithi është gabim, transmetuar si i këtij hadithi ka ngatruar me një hadith tjetër. Hadithi i parë është hadithi që më mënd më larët në sinin thotë njerëzve do të bjerë fiket ditën e kemjetë dhe unë të një pari që do të zgjohem. E kam ndatruar edhe me një hadith tjetër në sinin profetit sallallahu alajhi wasallam ka thënë unë ndej një pari person që do të dëmçohet varri ditën e kemjetë, në dikë kemjetë kur në grimën e varrit njerëzit do haben varrët e tyre do do dalin pa varrit. Edhe i pari që do të dalë është profeti sallallahu alajhi wasallam. Ky personi transmetuesi ka ndatur këto dy hadithet. Edhe në vend fot është zgjuar, ka thonë do do të dalë nga varri i parri. Fatishem i pari do dalin këtu, po dhe për të zgjuar, zgjuet i parri. Po këtu nuk ka lidhje me atë që ndodh aty në ndurshme. Kjo është një atrez që ka bërë transmetuesit e këtë ka treguar disa dietarë që kanë dish gabim. Për dytyrë është Abu l-Hajjaj el-Mizzi, Imam el-Mizzi, një dietar të mëdhenj i hadithit, që ka vendosur ndatullat kryesore në fushën e hadithit. Për dytyrë gjithashtu edhe Ibn Qayyim el-Jawziy dhe Ibn Kathir i kanë treguar që ky hadith ka ka vëllai një atrez. Qëçë e saktë që është i profetit sallallahu alajhi ve sellem thotë nuk e di sot, a u përmend përpara meje apo ishte për atyre që i liçoi Allahu më dorë, domthonë që nuk nuk kuras fik. Në në ardhi Allahu subhanuhu te alajhi ve sellem, ai që kuptohet prej asaj ajtere është që ja. të gjithë njerëzit kur të vijë Allahu subhanallahu njerëzit e gjin dhe krijesat, kur të vijë Allahu më dorë për dhon logorinë e shtyrë, halian doon ilaajatihum Allahu fi dhulali min al-ghamami wal malaikatu wa qudhi al-amr dhe Allah i më dhore qëfar prejse në ta prejse në të vijet të allahu mbire e të vijet të me lajket edhe të mbërëjshë në gjedë me margjë që të vendosë të mundë që të vendosë gjukimi për Allah së më tajtë kështë momenti dhe që të vijet Allah së më tajtë për të ndarë që është të më skrijësave më pas ka thënë sheho ose serat në besoj me dhëtë të këserati serat Uh, në gjunër, abe ja fele sirat, dhe hëtë rrugë Rrugë, i kuplifre sirat Edhe rrugë e drejt, që edhe sirat o në mustakim, rrugë e drejt uh, Kurse ditën e keme jetit, sirat është një uër Të cërën e ka përshkuar profetit sënë allohë vizën e hadithet së akta Edhe ka tërguar që ajo dhe jetë në bëjë gjëhënem Dhe ka le njërëzit në bëjëta në basë të punëve të tërë Edhe këtu bëhet fjalë, domodin që mbi urr të kalojnë besimtarët dhe jo qafiret. Qafiret nuk kalojnë fare mbi urr, hidhen direkt në xhenem. Domodin i futen, ata do hyjnë në xhenem nga portat e xhenemit. Kurse besimtarët do kalojnë mbi urr sepse ata pretendojnë se kanë ndjekur rrugën e vërtetë në dyllë, do kalojnë mbi urr, mirë po, në gjunavat e tyre disa për të tyre do bien në xhenem. U rrugës, domodin uniza rrugës kur është futuar, por do biju xhenem për shkak të gjunave që kanë bërë. Kjo është e, e thutur se ratë, e ka përshkruar profeti sallallahu alajhi wasallam. Ne sahadije do t'urgojmë tani. ë transmeton një hadith nga dyallahun se profeti sallallahu alajhi wasallam është pyetur dhe e shpyetur, ku ku do jenë njerëzit ditën që do ndrorohet toka në një tokë tjetër të qiejut dhe qift, ku do ndodhen njerëzit që ndron toka dhe ku do ndodhen njerëzit e tha profeti sallallahu alajhi ve sellem do të ndodhen në një errësirë përpara urës, do të marr urës si rratët. Ë kjo tregon më që si rratish urë në të vërtet. Nuk është ti rrug, është rrugë por është urë, edhe pse ajo është urë, mund rrugë për të kaluar njerëzit. Ktu në këtë moment do ndahen munafiqët nga besimtarët. Ë besimtarët do ecin përpara, ndër ndërmjet besimtarëve dhe munafiqët do vendosin një mur, ndër besimtarët dhe hipokritëve që sinë kanë qenë në dyja. Për të ndonë nëse nëshëm pësimtarë, por nuk kam pasë sinceritet në të që bënë. Kam borë më nëmë përgjitë dhujasë. <coughs> të regohet një hadith, dhe të cijënë të Rasullin i Mbëhenqiu, nga Abdullah Musudi, abadjallahu anu, ka thëmë. Kjo është këllë i Abdullah Musudi, mi posatë mirë po, mërë gjukimi që është këllë i profetit, së nëllë allahë sëllëm, se pëse flitë për ditë një kametit, So, do do t'i qumbulloj Allah, do t'i qumbulloj Allahu i madhuar njerëzit dinë e Këmetit. Edhe ndër tjerë pas alhadithat i thënë gjatë tot, do t'u japë atyre dritë në bazë të veprave të tyre. Ka për tyre që do t'u japë dritë sa sa një mal, do një drita aq e madh sa mali, drita. Ka për tyre që do t'u japë dhe më shumë se ka një dritë, ka për tyre që do t'u japë drita një palmë për paradis. Ka për tyre që do t'u japë dritë në të gjithën e tij. Ka për tyre që do t'u japë dritë topaq ata që paksa do të ketë dritën tek maja e gjisit këmbës. Hen dizet hershuet në, her në bazë të besimit që ka pasur. Kur ai ndizet ai hecen, kur ai shuhet ai dënonet. Edhe kalojnë gjithë njerëzit, kalojnë në urën e Siratit. Ajo është më impresë shfata ose më impresë shfata. Aty rrushket këmbë. Edhe u thuhet hezni në bazën e dritës që keni. Edhe Allahu subhanuhu teale ka vendosur atë urë atje, sepse kush ka çënjerë në botë ti us rrugë e vërtet. Kush e ka ndjekur rrugën e vërtet me përpikmëri në dynjë A, do ta lehtësojë Allahu me dorë ta kalojë në xhirat me përpikmëri në lehtësi. Ndërsa kush ka devijuar nga rruga e drejtë dhe ka shkelur kufit e Allahut, ai ka për të pasur të vështirë në ditë. Kështu që ajo rrugë është me këtë rrugë. Kush rregullohet këtu, e kanë rregull edhe atje. Kush e prish këtu, e ka të prishur edhe atje. Kështu që don kjo është tamam sipas asaj që meriton njeriu do z e u i faqa shpëblim sipas llojit kalojnë njerëzit në bazë të drejtës si që kanë disa prej tyre kalojnë e kalojnë urinën e siradit ai shpejt sa sa kalon edhe ai ylli kur bie në qielli për një herë unë një sekond tak sa shikon tikën zot ka i shpërfunë kanë disa njerëz si disa tjerë do kalojnë thotë si shpërcia e erës disa tjerë kanë por të kaluar thotë sahabët e muslimanit Dysa tjerë kam për të kaluar si një person i cili e ecën duke vrapuar me me të shpejt. Disa si një person që vrapon pa me vrap, më thon, pa vast. Disa tjerë, domethënë të tjerë, si në baskupë që kanë bërë, derisa do kaloj nga një person i cili ka në gishten e këmbës pak drejt, ai është në impakti, thot, kalon në urinë si atit, hypun të dhe i rreshtet njëra dorë dhe mbahet me dorën tjetër. I rreshtet njëra këmbë dhe mbahet me këmbën tjetër e preq zjarrit e xhennemit por nuk bie. Derisa ta kaloj kurën e sirat dhe kur ta kalojmë gjith, do thon falënderimi tek Allahu që na shpëtoi prej meq xhennemit pasi e pam atë dhe na dha mirë atë që nuk e ka dhënë askujt. Kjo ajo di, ajo di sa që ka faksion shqiptar. Të dietarët kanë në kundërdit në lidhje me çështje, ë me atë që Allahu ka thonë Allahu udhur u imin im kum illa waredha kana ala rabbika hatman maqdiya. Më iq minkum illa walidha çdo njeri për jush ka për të hyrë në të kjo është për zotin e tënd diçka për zotin tënd diçka e mbaruar ka për të hyrë në xhenem më iq minkum illa walidha çdo kush për jush ka për të hyrë në xhenem kjo diçka e mbaruar për zotin tënd tuti etarët kanë thënë kanë disa mendime një për mendim është që njerëzit të gjithë kanë për të hyrë në xhenem por pasaj Allahu më nduqe për shëputur besimtarët Përse mendoni saktë i dietarëve është se këtu kur gojë kalon për hyrën e xhenemëshëllimit kalimi mbi urën e Siratit që dohet vigjene me vërtet. Kjo është e quhet al-hurut, për ne thosha Ibn Al-Abbasi, hyrja është e sigurt, kurse dalja nuk është e sigurt. Hyrja është e sigurt, kurse dalja nuk është e sigurt. Prandaj thoshte Hasan Al-Basri nuk çuditën për personin i cili hyn në xhenemë si hyri për çuditën për atë që shfutoi si shfutoi. Nga çdojë njeri vetëm një shfuton. Ky që shfutet si shfutoi, se për hyrjen është e kollaj fare. Në thelb, Allahu i Madhuar ka dhënë, domethënë, premtim të pa thyeshëm që të gjithë do hyjnta ose do kalojnë ditë. Kjo është mendim i saktë. Dhe kjo është treguar domethënë në një hadith nga profeti Sallallahu Alejhi Sallam, Allahu Olejhi Sallam, për saksinë e tij. Mirpo dietaret kanë thënë domethënë që kuptimi i saktë domethënë jahet ky është që këtu bëhet fjalë për kalimin e një ore në Siratut, nëse në kalojnë bisumtarët kush kalon të, do thënë edhe kalon atë hyn në xhennëm të poshtë. Kështu që hyrja në, doon ka hyrja, do të thonë formula se a duk do thotë do muzosh për ish që ju do hyn në xhennëm, xhennëm. Edhe pse thuat domethënë që kush kalon mbi to pastaj do shpotojë. Në kurthim i shpoton, nuk është kuptim domethënë sikamenduar disa kurthot që Allahu i dëshpotoj besimtarat, thonë men ulal jil ladinat taqawd do shpotohen ata që janë të devotshëm. Nuk është kuptim që ata do të hyjnë në xhenem do të digjen pasi të shpotojnë. Për shkak Allahu Subhanetale ka përmendur kur profetët ë që Allahu ka shpëtuar nga dënimi, do të volem ma ja mun na najina huda, ku erdhi urdhri janë për ndëshkim, shpotojmë hutit. Domo të shpotojë, domethënë nuk është se u dënua pasi shpotojë. Pushka ku ishte për të dënuar, bim, bim por Allah e shqiptoi, e shqiptoi të pa u dënuar. Shi, kur thotë Allah më dhuar këtu ndonjë që Allah subhanallahu te diskutojë dhe mos puni, kush ku ti që në do të digjin xane pas do të shqiptoj. Po qëllimi është që ato do kalojnë urinë se ratut. Çdo kush mund bjerë në të, por Allah më dhotë të diskutoj ato që janë të devotshëm, të cilët kanë hënë rrug në rrugën rrug, e drejtë të dy botëve, do hëznë drejt në rrugën e drejtë që janë mëtet. në paskat në shehën me mizan dhe peshorje, domoshem besojmë tek peshorja. Loosurantaja gabu mundu peshor në shumë jetë Kur'an për shemb thot Allah subhanahu wa taala unova al-mawazin al-qishta li yawm al-qiyamah. Do vendosin peshorat e drejtësisë për ditën e kiametit. Fela tunrumu laysu shay'a, askunu diba'at al-adl. O in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafana hasibin. Nëse është sa një thërm i vogël prej meli ose një farë vogël, nëse do ta sillim atë dhe na nemëftojmë se si logoritë zotare nuk nuk i bëhet padrisinë çdo gjë do logoritë. Thamod ta qulet me mوازين في ولائكم المفلحون, atë që rëndon peshorja i është shpëtuari. Uman khafat mوازين في ولائك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. A zotat që lutiqen peshorat e lehta, ata kanë humbur detyrën e xehnë dhe i n'të përjetshëm. Ka thënë në imam kur të viju, ka më thënë djetarët Sa të kur të viju, ka thënë djetarët Kur të mbarëjë logaria, në basë logarizë dhe pëshojnë punët Sepse pesha është si shpërblim që njëri ju të di dhe në basë logarizë Se qëfarë dhe në qëfarë sasije kam punë të ti dhe qëfarë blere kam Shushë që pesha është për nëzirë sasit të punëve dhe si pas shpërblimi që meriton njëri ju Dhën, që gjenet ose gjenem, kurse logë rikë është për, për, për të shikuar njëri u dhunë, qa është, ku është, në përgjësi, në aspekt në përgjësi. Ajo është reguar në argument dhe sunedit që përshoria ka dy anë, që shikonë me sy. Trasmetoni më Mahmedi nga Abu Abdurrahman el-Hubulli se ka thënë, kam dyuar Abdullah bin Aung, um, Amrin se ka thënë, ka thënë profetisë sënë Allah al-Sillim. Allah i më dhura ka për të nëzirë ditën e gjukimin nga umeti im nkshën, Nga umeti im, thot Për para të gjitë kryesave Ditën e kam edhi një person Edhe dhëtë të nëzirë ati 99 registra Në gjithë dhe regjiseve është sa shikon Syri i gjatë Edhe i thot A i mohon dhe një për i tyre? A të kam bërë për drejci me lege që kanë shkujtur? Thot jo, thot Thot, a ke justifikima për nejtë mirë? Edhe atë e i qep gojë në të që thot Ti të gne ke një të mirë, dhe së ty sot nuk të bëhet patëlesi Edhe i ndhira ti një copeletër Në të cina në shkurtër e shqedullah, ilah, ilah, ilah, në muhammed, në abdu, në rasurum Thot s'ilëni, dhe dozët E qëfar mund të bëjë këtë copeletër për gjithë të registra Thot ty nuk të bëhet sot patëlesi Dhe vendosën registrat në njërë në anë pëshores E këtë copeletës në anë tjetër Edhe ngrihen lart të gjithë dorëgjigjet dhe, dhe rëndon kjo copë letërës sepse me emrin e Allahut më dhëruar nuk mund barazot asgjë. Ne kemi shpjeguar kuptimin e hadithit dhe kemi treguar që ky hadith nuk flet për çdo kënd që e thotë një fjalë, por flet për një person i cili e ka thënë atë në një moment të caktuar, duke plotosur kushtet e kësaj fjale dhe nuk e dhe nuk e ka azhjesuar më mëbra me gjunafe të rënda, të cilët e rëndon njeriu tek Allah subhanet. Prandaj kontribut dietarët Shkër Profetë al-Sarim thotë dhe darë një person në ometi jim Kërë ka thunë të fja Fatikë ishte fejnë në Shedrën Lejnë Allah Shedrën Muhammad Rasulullah A nuk e dhëtë gjithu ometi islam? Kërë thotë Bukur Në këta hadith thua që kërë person në onë të shpotënj e zele zë, qëhenim zë, Pëse pëse dërëndoj mu shumë këllë i fjale Dëhjnë gjeret kërë Ate si ka mundësi dhe më dhejnë që kërë person Do shpotoi nga Ziarati e Gjanemit këtë lloj fjale kur dihet që në momentin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do ketë persona të shumtë që do hyjë nënë dhe pse thon këtë lloj fjale? Ne kuptoj të them ku është thelbi, atë këto thregon që kjo lloj fjale nuk vlen thjesht si fjalë, por kjo kjo ka domethënë ka ato kushtet e veta, të cilët kush i plotson, ajo vlen në vërtetë, thuhet më thuhet atëherë që e me emrin e Allahut nuk nuk mund të rëndojas gjë. Nuk mundet më të, të rëndosë me emrin e Allahut as gjë. Ndërsa nëse dikush e thosë sial goje, Atërë e themi po, në të të dhe rrasë e rëndojnë gjynafës më shumë, sepse se ka thënë atëme me pasërti dhe në të këpërësurë kushtet e sajë. Gjithështu, në këj hadith të regon në një që do pëshohen regjistrat e pumet njërë jutë. Gjithështu një hadithet të tjera të regohet që përveç e regjistrat e pumet të pëshohen dhe vit njërzit, dhe vit njërzit të vendosin me pëshare. Kërët të rëgohet dhe më dhe në hadithin, një hadith tjetër, këte ka e ka sëksua shërën bali, thotë, dhe vendosën pëshorë ditën e kemi, dhe dhe dhe sile një person, dhe dhe vendosën në pëshorë. Më dhe në kërët, kërët të rëgohet në më dhe që dhe pëshorë dhe, dhe vetë një riu, për vetë shpunë veti. Si shka të rëgohet në hadith e buhar riu, në buharerës e profetisë në së në së në thotë, Dovi një person trup madh Ishtë ndorë gjitën e kametit A i do të nuk përshon të ka Allahu Asa krahu një milingon Asa krahu një mëshkonje A i do të nuk përshon të ka Allahu Asa krahu një mëshkonje Thotë Letzojë nësë të dëshion i fjalë në Allahu mëdhuroj Që thotë pëla nuk i më lom jomë në këjamë të vazna Thotë ne Nuk, nuk i ngrem ditë në gjukime të asë në lepeshe nuk, nuk ka peshe të ka Allahu mëdhuroj kë përshon E, gjithashtu treguohet qe vullumi ne Sudi radiallahu anhu shkonte tek tek ato deget e, e Irakut te shehille pemen qe nxirret si waku per te marre per te marre pemen per marre dotektese pemen edhe ishin shum i dopet edhe edhe vetese nuk e merrte ndjera edhe u duqon duke, duke qeshur sahabut dhe i than i than profetit pa tha profetut sunne pse qesheni tha qesheni nga adopsia e titut tha profetut sunne pa profetin sallallahu alejhi vesellem pa shatn ndorocit e shpirtitim Ka mëndë të ti që ju dukën të kështët dopta, janë më të rënda në peshore të ka Allah më dhojë se mali u hudit. Më, më të rënda në peshore se mali u hudit. Këtë rëgondë më dhëmë që njëri u vetë pas ka pesh të ka Allah s.w.t. ditën e kemetit, si ku se kanë dhe punët të ti. Gjeleshtu ka thënë në profetis s.a.s. Et të huru shatru l'imam, walhamdu lillaj temle u l'mizam fotpastërtia e gjysmëimanit kurse alhamdulillah falan alhamdulillah embush pesoren domethënë këtë një dikër embush peshorën ke tregojnë që një fjalë e mirë e cila thuhet domethënë ajo e rëndon rëndon tek Allahu në peshore gjithashtu imam buhari ka mbyllur librin e tij me hadithin e njohur që thot keni metani hafifatan 'al lisan habibatan lirrahman thaqilatan fil mizan subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim po dy fjalë të lehta për tu thënë të, thën, të dashura për mëshiruesin të rënda në peshore Subhanallah o bihamdi Subhanallah në adhim Dhe të regonë në qikëto fjarë Peshokar Dhe dhe vendosën peshore Lidhën e kametit Gjithë shënë të regu dhe Hadithet të tjera Në në disa kërtu e janë të dopt të Në lidhën e peshore Së të që të regonë në sahë Dhe mi aftojnë në më për, për njërë jun Grupe të humbura ka proftëres që ka mohuar është në peshorez me argumentin domthon se veprat nuk kanë gjëra fizike që të peshohen. Vepra njeriu duhet diçka fizike që të peshohet. Kjo është ignorancë e tyre dhe një mendëmosi i tyre që ata mohojnë vërtetën se Allahu ma dëror, është i plot fuqishëm që ta kthejë diçka që nes na duket fizike në formë fizike. Për së dyti, ne e dim shumë mirë që puna e një gjiten tek Allahu subhanuhu teala, si gjitëson e si një fizike, ç'a gjitet tek Allahu ma dëror. ë I le i sadu kelimut tayb, Allahu mağfurot tek ay gjithë fjalë e mirë. Çfarë gjithë? A se gjithë fizike? Kjo është ignorancë, ignorancë sepse ata shohin vetëm dynjan, nuk shohin gjë tjetër. Tjë Sigurisht se po këta janë ata që thonë, nuk ka dënë varri. I thot, po pse s'ka dënë varri? Po po have varri, shikoj, gjë, shikojnë gjë aty. Shikojnë, nuk shikojnë. Këtë roj s'ka dënë varri. Dhe ne i themi sosh sosh për të atë, sepse dënë varri do të thonë ka lidhje me shpirtin në mënyrë pa të parë s'ore, atë si shikojnë shpirtin me të vërtetë ti nuk e shkon shpirti kur del, ajo mund të shkon pas së shfarë dorë më të mos dejës. Kështu që dënimi ne kemi tërgu dhe dhe kalura, var, var, shpirin, dënimi, dhe të treguar mësimin e kaluara në varr ose shpërblimin në varr kryesisht është me shpirtin, pastaj kalon shpërbliju sënimi edhe tek trupi. Ndërsa ditën e kemi të gjitha tjetër. Qëllimi është domosdën që ato gjëra do të cilën ne nes na duken sot si, si gjëra fizike, i bën Allahu të tindet gjëra fizike. Po shumë tregon hadithin e sakt që do sillet vdekja, që vdekja ditën e gjykimit do sillet në formën e një deleje. Në do vendos mes xhenetit dhe xhenemit, do thuhet o banor të xhenetit, atë i dalin shikojnë. Në do të do o banor të xhenemit, atë i dalin shikojnë. A e njihni këtë? Po po jo. Kjo është vdekja. Edhe thers vdekja. Edhe u thuat o banor të xhenetit, por ju ka përjetësi nuk ka më vdekje. E dhe o banor të xhenemit, por ju ka përjetësi nuk ka më vdekje. Edhe bërnohet Gjene dhe një gëzim që nuk u den mëkur Edhe bërnohet Gjene dhe një hithërim që nuk u den mëkur Këtu të regohet të hadis që vdekja vjen në formën e një dene Kjo është besimë besimtaris Kushtu një përsa më të gjerë Në mëna i ka, ka probleme më dhe besimë në ti Nëse përndonës është besimtaris Disa nuancë të treguhesh këtu, domethënë me nuancë të mëdha, por ç'nevoj ka për përshore? Përshore ka nevojë vetëm ai që shet fasule ose që shet domethënë ndritra gjë ato tëll me nuancë të thyra të mëdha. Allahu na ruajtë nga humbja. Edhe pretendojmë anasaj që nuk përshoren punën dinë gjykimit, në din, koqë Allahu i Madhërit apo dora e ka, ka përmendur përshoren Kur'an dhe ka përmendur profetin sallallahu alaihi wasallam hadith saktë, kjo është akide e sunetës. Për këtë shoqë mohonte, ai nuk është mrregull me imanin e tij. Pasën të qevë, Allah me shumë, thotë, O lë gjennet, o në nëru, më hlupë, tani, la të fnejani, ebedën, o la të bidën. Thotë, gjenneti dhe gjennemi janë të kryuara, dhe ato nuk shduke në kur, nuk shduke në kur. Thotë, gjenneti dhe gjennemi janë të kryuara, karën të kur të hlisoneti, që gjenneti dhe gjennemi janë të kryuara dhe egzëstojnë sotë. E një sunetin me këtë mëndim ka që gjithmonë, dhe e sa dojnë në grupët të humura muateziret dhe kaderjet të cilë të muhumat të lojgjehet. Dhe than, Allah i madhur do të kryojë gjenet në gjahnim në ditën e kemetit. Edhe, dhe ma dhe ato, filozofia të të dhe prallat të të tërë nuk am fundë, dhe, dhe në të marrë veshë rojgjinë të tërë nga ka arre të kjo lojgjehet, dhe ma dhe në është një lojpë filozofie që në është me thartot rotë pas të t don kjo nuk është sakto, e saktë sepse prej kësaj rrjedh domethënë që Allahu vepron në vazhdimsi dhe përsëri rrjedh që Allahu ka vepruar pa fillimsi. Edhe po qëse ne që do besonim që Allahu ka vepruar do vepruar në vazhdimsi dhe ka dhe ka vepruar pa fillimsi, ne madje nuk vërtet do të tëqë Allahu ka krijuar çdo gjë. Edhe ça pralla, ça filozofia, domethënë është një delil i hudut që thojnë ata, argumenti domethënë që argument i cili tregon që kryeset e në kryuara, kjo është vit me argument, antë kse, me antë këse me antë këte argumenti, që në qënë zjerin ta, që Allah i më dhëruar, nuk ka pas përshin dhe të veproj, dhe asë nuk ka përshin më brabë dhe proj, pra ne të kretë gjenjetin për të sako, pas edhe të të dhe shduki, pra dhe pra dhe filozofëve, cilës kam fundë. Një kështë argument në Kur'an i antë qarda, që ka përmën Allah s.w.t. që, dhe për këto argumente, për shumë kemi thënë Allahu i dhur, uridat lilmuttaqin, për xhenetin është përgatitur për të domosdhem. Po është përgatitur, nuk ka mburur. Kur është përgatitur, domethënë se ka përgatitur Allahu Osman tan, edhe pse domethënë Allahu i dhur, ë vendos në të gjëra të reja për besimtarët në bashkëpunë që bën ai, domethënë në kofë ndryshme. Gjithashtu ka thënë uridat lil-ladhina amanu billahi u rasuli, është përgatitur për ato që kanë besuar Allahun dhe profetët, për xhenemin ka thënë uridat lil-kafirin, është përgatitur për mosbesimtarët inë në gjëhennë me kanët mërësat alit të të aghinë me abë, gjëhnejmi është në pritje, pusi, pra ata që kanë të pruar është vëndë këthim. I dhe së të ka thënë Allahu s.a. e lë qëtërahu nëzërëtën ukhra muntaha, a indhe sidratët mundëtëha a indheha gjennëtul ma'wa, a i dhe të ka parë Gjibrilin njëherë tjetër, tek sidratët mundëtëha, a ti e është gjennëti ma'wa. E ka parë, Dhe ka parë gjënetin me ua Transmeton Bukharilë muslim nga e nesra dhe lanu Në historinë e Israës Në mjë arraqit që më gjitë profetës Sërasën Thot Më pas më qëj Gjibrile a.s. Dhesa shkuam tek si dretër mund të ha Dhe atë e mbuluan disa njyra Të cire nuk i ti qëra ishëm Isha rëthur me njyroj Nuk i ti qëra ishëm nuk, nuk i përshkujt do të profetës Sërasën Më pas të të hyre në gjënet Dhe pas që në të, thot, gujalez, Perle, në dy nja, është e i gurë i që muër, i që i nëzirët nga, nga guaz, ka e ngaz këtë e midhjire, ka një gjyrë të bardhë. Mundë këtë dhe një gjyra tjerë, po e përgjishme e që një gjyra e seshe bardhë. Nëse keni vërëja të ruazët e bardhë që vendosin gratë, për të që vendosin gjoja, pretendojnë që kështëtem përëm për kalçuku për të përngjesuar më, më ato që janë, se përta të originarit janë shumë shtrej Edhe profet i selam tashunullah për shkrimin dynja, kush shperan në dynje që ta kuponi dhe për çfarë bëhet fjalë natë botë. Praporsisht, edhe pse nuk ka krasin fare, domthonë dynjaja më tematike në xhenet. Fot bashë të cilë gurëset, gurët e xhenet ishin prej perel, që gurët që të shkënin nuk janë prej perel, mendo çav xheneteve. Tot edhe dheu dheu ishte premisku, misku është parfum, më shumë i parfumit që është në formë domthonë në, në formë sapuni, është një jap shumë, formohet, bën pluhur kjo është dhëu e xhenetit dinar të mirë ndonëse profeti sallallahu alajhi wasallam hyri kur ishte në miraz hyri në xhenet kurse kta muatez elthoni nuk u shkriu akoma më më verë verë vezë kuptimin ka dhënë hadithin e buhari dhe muslimimit nga babai numër tregon se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë kur kur dikush për juos vdes i paraqitet vendi i tij në xhenet çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje nëse është për banorët e xhenetit Xheneti dhe në asnjë mënyrë për banorët e xharrit xhari. Dhe i thuhet ky është vendi jot derisa të ringjalle ditën e kiametit. Këtë tregonu xhexhesh e krijuar ata. Gjithashtu në hadithin e Bilal ibn Azib thuhet: thras "Të thrasni një tullë në qielli, thotë vërtetë, robim, prandaj shtroi një ati për xhenetin dhe habin e tij një portë për portën e xhenetit. Dhe i vjen atij i primërsive dhe për erës xhenetit." Gjithashtu në hadithin e Aisha sallallahu anha treguohet se u bë u bë eclipsi i diellit në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam, tregojnë ta hadith të gjatë edhe tha. Tha profeti sallallahu alajhi wasallam, unë thot çdo gjë që nuk i kisha parë më sot e pash në këtë në këtë vend ku kë isha duke u falur. Çdo gjë që u është premtuar, xhenetin, xehnemin, varrin, çdo gjë që i ka parë dhonat ditë në atë moment që ka qenë duke u falur namazin e eclipsit. I pash të gjithatë. Edhe thot kur më patju mua duke shtrirë dorën, thot pa është një bistak për xhenetin, më sa duket bistak për rushi. Edhe deshat e marrë thot kur pashë çu ushtrio dorën atë deshat e kap thot. Edhe thua në hadith sikur do të të shikapur dhe do hanit prej tij sot sa tisht e dhunjaja dhe ngjall. Pasej thot pash zjarrin thot që digjte digjte vetën e vet thot. E, në atë moment që mpatj utërhojë mbrapsht. Edhe shto në transendente thot ë kur do të tregon për një hadith i thaan ai dëkuravot të pam që ti thot sikur do të merrë diçka fort. Edhe pasaj do sikur të rrohej mbrapa, thot past Zanetin, edhe pas aty thot një bistak thot, edhe desha ta marrë atë, që, që dhe po ta merrë do do hanit prej tij sot sa tisht e dunjari. Pastaj pas Zaneti thot, thot dhe nuk kam para pamje pa, më do të, të mëshme se zjarret. Edhe pas ato që shumica e banorëve zjarriçi ngrat. Shumica e banorëve zjarriçi ngrat. I thon, po pse u dërua Allahu thaa, sepse ato tha, jo mohojn. I thon, a mohojn Allahun, thajë mohojn burrin. Ja më hojnë mirësi të burit, si kur ti bësh në njëtë për tyre mirësi tërkohën, a e do thotë nuk kam par haje për teje kur. Nuk kam par haje për teje kur. Kjo është një për gjunafet grave, dhe pse dëmë thënë profetës të sërën ka përmonë dhe gjunafit të cilin cili ka qeni njohur atëherë të gratë. Po kjo nuk do thotë që kjo është i vitmi gjunaf ose gjunafimi madhe grave se profeti sallallahu selam ka treguar në hadithe të tjera, po dy dy prej banorëve të xhanemit sot nuk i shoh, do janë dy dy person, të cilët do hynë në xhanemit. Sot nuk ekziston asnjë njerëz, do nuk ka as çelë i punën që bëjnë, që bëjë që treguohet se do të unxe, nuk ekziston sot. E para disa njerëz që bajnë si bishtat e lopëve në borduerët e tyre dhe rrafin me to njerëzit, policit, domethënë, ata janë për banorët e xhanemit. Ata të cilët durojnë tagutin. Edhe të dytët Jan disa grah, të cilat i kanë kopdhurse gumbat të dyrës së gumbave të devëve, të veshura të zhveshura. Janë të veshura, por sen dihet mos siç duhet. Janë të zhveshura, nuk janë zhveshura dukuri çfare, po janë gjysëm gjysëm. Edhe për këtë arsye të të veshura të zhveshura tunden dhe, thot, gjened, dhe kësht, kësht, itistuar, për dridhen, foto ato nuk e ndinë në xhenet, do janë në xhenem. Ky është ky është domosdoshmë në kuptimin e hadithit. Vetos ka regjistuar, por thotë janë në xhenem. Edhe pse domethën këtu ka përmendur që Porseim gjeneratës e mohojnë me simbolit. Jo është një lojë naftëre, por katërgjona është një naftëre. Sot sot kush shikon gjendjen e grave sot të mund më të vërtet do të binë domethënë që një për gjinahun do të vaja që kanë gratë sot është në kurisje. Sot edhe që e shkatëroi shoqërinë, gjithë shoqërinë për ndihmohen në kurisje grave. Në kurisje grave, prandaj domethënë thos subhanallahu ose xhiallahu të madh. Shumica e grave janë ata meritojnë. Ato janë undon shumica, shumica ato do të digjen sepse ato mende lehat ato të cilët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 Për grua bëhet shans që ta fusë në xhenem. Ona domodin çdo lloj shkopi, çon një urgjhenë duhet të figurohet rrugët për sa i, çështë të burrat. Edhe ashtu treguat që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë në një hadith tjetër, pashë ata në dorë të sinë shpirtim, sikur shikoni tiu ata që kanë parurën të qeshin pak doçanin shumë. Gjithëto hadith që tregojnë, tregojnë që xhenemi dhe xhenimi janë krijuara. Sikur thotë ajo nuk e kanë krijuar koma, i them ju domodin ju jeni akoma inj shumë prapa i i tepër tepër mbrapa i thonoi durgun Allah çfarë pe ti do dë të thua do të qeshin pa doçanin shumë do të thot pastë xhenetin apo xhenemin pa xhenetin por xhenemin dhe ai sot ka treguar një hadith tjetër profeti sallallahu alajhi wasallam thot shpirti i besimtaret do jetë zog në xhenet që do dë, dobret në përpënd të xhenetit derisa ta kthejë Allahu më dorën në trupin e tij ditën e kiametit E kjo tregon se qetubi besë e shpirti besimtarë do hyjnë në xhenet paradisës kremet. Ët tregonin xhenesi e krijuar. Është një hadith tjetër, të të tregon të profeti sallallahu sënë alajhi wasallam thot kur Allahu madhure krijoi xhenetin edhe zjarrin, e dërgoi gjebrin te xheneti. Xheneni buka krijuar, çu krijoi Ademit. I tha Ademit: "Ka lehbitu minha jamia zwisit gjithërin për në xhenet". Për këtë për gjithë momentin xheneti ka krijuar shumë herët, shumë shpejt. Kurse ato nuk u krijua koma. Në më dhënë, ideja që Ademi Alei Salatu sajmë nuk ka qenë në gjenedin e vërtet, për po ka qenë një kopsh për e kopshve të dy njës, kjo origine ka dhe në grubët të humbura. Ata e kanë ndzirë të ndëgjene dhe rësipëse e kanë ndzirë, sepse ata po thonë që në, në, e, Ademi ka qenë në gjenedin e vërtet, i bje që në gjenedin e vërtet, i bje që në gjenedin e kërjuar. Po i po qizë dhe pra një kërjuar, i bje dhe më dh Edhe për kësai, urre t'yre dhe me dhenjë që kërjesët nuk pasën fyllim dhe për kësaj i bje kërje pasën fyrus e pre başolat, prallem prallem, dhe njerë i thyrin nuk nuk nuk nuk a kap do turi të, të prallete filosofve, edhe at�ure cire të ndikë Kupëtume, e Sherije, Maturidije, mërë të detirë e mërëat, cire sotë i kjeme tonelate me lopata me në botën i Garda është e dërgoj gjebrinjet e gjenete i Edhe shoqës shfaqën përgatitur për banorët e tij, Xhenedit. Kur shkoi e shikoi, dhe çfarë ka përgatitur ndonjë për to, u kthye dhe tha, "Pashë kënairin tande. Çdo kush që do të dëgjoj dë për to do hyjë të." Edhe urdhroi që Xhenedit të rrethohet me vështirësi me urrujra, tha, shikoj, pa, e me gjëra të urryra. E tha, "Çfarë shikojë tani?" Edhe çfarë kanë përgatitur për banorët, ata kur e pa? Ëh, kur e pa dhe me çfarë që është rrethuar, tha, "Kam frikë, s'ka për ty as kush më tani." Çfarë të do të thëjë askush tam kur kur ishte në të gjithë vëzhgësi. Më pas se do të kujtë zjarri bashkë shikoje, dhe çka kanë çka kanë përqendruar për atë që jam unë. Edhe e pa, kur e pa, do të thëjë DJ, tha pashë kë një dënë, çdo kush do të gjej për të, nuk ka për të hyrë më. Pastaj rrethoi vlojmën e dhur me epshe, me kanëësi të dunjas. Pastaj i tha Xhibrilit, "Shu shikoje." Dhe kur e pa, tha, "Pashë kë një dënë, kam frikë se nuk do të shpotoj i prej ti askush." edhe të tjere, të tjere, hati dhe të shumë ta të cilët të regojnë që gjenetë dhe gjenemi janë të këlluara tashma maksimumi që mund thuhet është që profetit sënë Allah e al Selim ka të reguar që gjeneti toka e gjenetë është e pa mbjel është e pa mbjel edhe ka thënë mbjel dhe esaj bët me dhikër Subhan Allah, Elhamdu, La Allahu këpër, La, Ilahin, Allah Gjithashtu ka të reguar profetit sënë që ndi në, në, në, në taben portat e xhenedit dhe xheneti zbukurohet. Zbukurohet domethënë që besimtari bën punë të mira dhe marr punë mjërë, të mira, i zbukurohet çdo kush pjesa e tij që i takon te kallozuhet në jannat. Igjasto, eh Asja goja e, e Farorit i tha Allahu subhanallahu te: "Rabbi ibnini indeka baytan fil janna." O Allah më ndërto një shtëpi tek ti në xhenet. Më ndërto një shtëpi në xhenet, domethënë kjo është prej Allahu subhanallahu te që Allah më dorëjë hap shtes besimtari, përveç se ti ka paguaritur. Mirsiti hasi kurse ka thon profetin sallallahu alajhi tijtashtu se kush thot 10 her kulhu allah wahad i ndërton allahu në shpinj xhenet. Kjo xhenet e ston. Mirpo sa më shumë punë mirë bën njeriu, aq më shtum aq më shumë i shtohen mirësitë e tij kështilla, ë të mbi ella, gra e mirë dhe mirësitë që ka dhënë Allahu subhanallahu te për të në botën tjetër. Pas këto çiu ë La të fmijanii abda ato thot nuk zhduken kur. Kudo onde s'ndietar ka diskutuar një çështje e cila ka lidhje me zhduken as zhduket xheneti apo xhenimi apo jo. Edhe un këtë çështje preferoj të alem në hapësirën e msimit tjetër, se është pak e pak ka kohë për diskutim ose të sugjeroj. Lidhemi me njëra dietarëve. Presim shomë që të ne përse të shohim më, më gjatë shkone, më më në më salon më dëruar natën oroje jenet ndarojë nga zero jenet. 12 gjithashtu. A ka të di? Po. Po është bërë të vërtetë se alam që ai person që vetë gjutat sa ti, dhe nuk e ndjen erë jenetit, çfarë nuk po të? Nuk e ndjen erë jenetit. Gjithmonë zerë. Nuk e ndjen erë jenetit. E para gjënjërer, jenet i pasherë i mirë. Për sa i kuptoa, ti jenet i kaher të mirë. Dhe ke bazur për shumë kur ti jeni në një vend që ti e parfumos atë vendin mirë nga larg, kur, parfumus, kur, parfum shum, kur larg, e parfumos, parfum shumë, po sikur disa disa metra ose më shumë larg ndjehet era. Ka rasti një person që që parfumos shumë mirë, kalon aty, ku kalon dukush pranë ti, ndjehet era e erë, erë, mirë. Domthonjë gjeneti si vend ka një lloj erë aq mirë që ndjehet me kilometra larg, 40 thuat ose 100. Ky person që bën të gjynafit caktuar, që thosë sipër sipunë asaj gra, grave grave që dalin domthonjë dvejë votë, dvejë votë. Nuk e di në xhenet nëse ai e xhenetin diet nëse po ai kaq bash tregon hadith. Bëhet fjalë se kjo do hyjë në xhenem, por jo se kuptimi i është ajo është adat nga feja. Nuk varg në do gjuna. Kuaj në do gjuna. Do digjë në xhenem derisa të pastrojë në gjuna, pastaj do hyjë në xhenet mbastor, sa i çka merituar. Jo, është për besimtarët që sunë, kanë sunë, Allah, sunë Shush, e kanë qenë i mësuesë kanë mësuar Allahu subhanallahu te. Kush nuk anë në xhenetet, domethënë nuk është për njerëz që ka për ty në xhenet fillimisht të horoj, por do si të shkojë gjënë. Se sigurisht edhe ti do të hyj në xhenet, ti të ishin një gjysmë të keqes, nuk hyj në xhenet, por të paktën nuk dënohesh, por nuk ka o xhenet, xhenem. O xhenet do të xhenem. A? Dëjojmë dhe dhe nuk hyj në xhenet tuaj. Po. Nuk hyj në xhenet. Nuk hyj në xhenet fare, domodin. Fare baret, nëse nëse ka qenë në spitale nuk do të fare. Por u thuat do të hyj në xhenet, do të na uajë pas së vallë. Ja. Do ta shojmë shohim mësimin arsimin për shkak të kësaj çështjeje. Un prandaj lash, sepse tash s'ka mbet shumë kohë, do thirrë Zohani prandaj do sa të lëmë për gjysëm. Je nuk ta shpjegoj dot tani, do ta shpjegoj të vitën ta trojmë këtu në fund fazës çështja. Kupton? Un nuk dua dikush, që dikush të gjej diçka të çpërmendit e tij pas ai kupton? E mora, marrën çekiun e kuptimit. Un do ta shpjegoj 1000, thjesht do bëni dorësin nëshallah, do të shohim gjithë në fundin e fundit. Nëse dëgjon një fjalë, mund merret gabim, edhe pasaj nuk u ta gjijum për ta personi ta ka probleme, haj ditë se ta shpjegoj edhe një herë u do të kupton. Në çdo gjë ka ka konë vetëm. Pam. Këtëpa është i kuptimin në pëtregova, këtu mi, për kuptimin sakt është që Kuptimin sakt është dhe që dhe kalem i urën e siratit Këte kanë tërgujë në dhe djetarë, për e të tërgujë të të të të të që i mëse mëse më të mje Dhe tjerë, kanë tërgujë që kuptimin është dhe që dhe kalem i urën e siratit Mire, është një hadith, thë është hadithje hafsës, fërëdhjë allah, në hadithje transportorën muslimi ka thën profeti sallallahu alejhi dhe sellem pasha atë në dorë cilë shpirtim nuk ka, zjarë as kush ka për të zjarr askush për atyre që kanë dhënë besën poshtë pemës i tha hafsa i thashë do më Allahu a nuk ka thënë Allahu më dhua i me lavari do ashdë kush për të hyntë edhe ka thën profeti sallallahu nuk e dëgjuar Allahu më që ka thënë më mbrapa se thumën në lidhje me takou do të diskutojmë ato që kanë dhënë devotshëm domethënë i tha do i të diskutojmë dhënë devotshëm një çë që nuk ka për të qëndruar atë Edhe kuptimi që kanë treguar ditaret tuaj është domethënë dhe që nuk është hyrje dënimi, por është hyrje kalimi. Kupton? Edhe kalimi i urës së Shiratit, kjo është shpjeguar në hadithe. Domthonë nuk nuk ka hadith tjetër se që tregojnë në një lloj hyrje të veçantë tjetër përveç kësaj që tregoj për urën e Shiratit. Nuk ka. Po po më shkojmë na po kam ndjenë Elra Jahaneni po ha po po Elra Jahania po po ata do tani Jahaneni ata më ka thënë se jam çdo namo apo se më kanë thënë ata do tani po kusu çdo gjë që të gjeni nuk fal kusu çina di thos i hadithe ne buhari lidh që trgojë Elra Jahaneni thuaj që do të njëmi me laj me laj nga shenjët e seersis Në javën e 66. Nga morën veshëta që ata nuk u fal kan. Jo, ja, jo, ja, më hajtë e tashun, ka shumë. Ata, ata kanë dinë këtë. Të gjithë sahabët kanë rënë dakord që nën sin namazet e Qafirëve. Të gjithë sahabët. Edhe të gjithë tabiunet kanë rënë dakord që nën sin namazet e Fiktaulla, në sa u duket, domethënë në sa mendoi u kta sot më fel, sepse ka dietare që kanë dhënë më brapa, mbas tabiume ka pas dietare që kanë thënë që nën sin namazën nuk u çfikën. Po ekziston si mendim, por është mendim i gobur sepse bien kundëstimi rënë dakord të gjithë sahabëve ta bien. Maksimumi që thuhet për këtë është se ata nuk e, e kanë ditur që sahabët kanë dakord dhe, dhe ne justifikojmë për mos ditën e tyre lidhur me të çështojë që ekziston ka dietar. E buanive thoshte duhur vendosen në kërthis. I thëpse e bën nuk e dinte ha dhitën në kërthis, nuk e dinte. Po pasaj. Të çhejbi jet profet, ka shkuar një ditë deri te Muhamedi e Sirini dhe ka, ka pyet diqush për një hadith. Ia thën Imam e Sirini nuk e njeh. Hadith. Edhe një fakt i gjelosh iojmalla, i di gjithë ditët e tij. I thajë, po gjysmën, gjithashtu presojmë. Mirë, këtë që ti s'u ke njohë, futet te gjysmën që nuk e njeh, por mësoj megjithëse unë buz bën. S'është hadith. Kupton? Shë dhe kta, ide këtyre që posa njoh ti filazëve fisar, që truqë nuk është vërtet. Kjo s'është, nuk ka asnjë ndënyan, asnjë dietar që të ketë përfshirë gjithë smeni në stilin të ditë gjithë. Nuk ka asnjë, asnjë po të pa preshtim. Çdo kush di disa dhe le di disa. Patitur, kupton? za gjithë nuk mund ta diskutosh. Që nëse deni një dietar, e dhon një mendim i cili bën kundërshtim me çmaund në Mediterran. Kjo është, mund, është qofte, në, e mundshme, njeriu është ai. Kushto qoftë, s'do i mbot qoftë. Prandaj, jollë mendimin i cili thotë që nëse namaz nuk shëri bi kundërshtim me çmaund të sahabëve tabiine. Prandaj. Ideja, ideja asojmon është e qartë për të çështje. Un ka mbajtur dy mësime për të gjë, mundi dëgjosh, mund t'ia japosh atij është është rreth 1 orë 40 minuta. Mba, lutem e kam seruar, mund të marrë në shëmësimi rëzion, o dëzëmën të atë gjojë, po që i se nuk bindet, ti shë sigurët, se sigurët të ri një gjallën të vdekur, e ti dalë nga varrët, a i s'ka përdo pindurë. Këmëtën? Salamun aleykum, la nebëtëgjitë gjahimitë. Kështë të zëllohaj më dhërën Qur'anën. Pashë që më ju nuk Këm dhe më mërëm e një gëhilët. Këmë që të temë. Më dhe është që kam siruar, po që i sa e i në më dhe në dëshonë të gjë argumentë në argumentët në kësëtojnë. Po që i sa e nuk do ta të gjëjë e të, atër më në spisë për argumentët. Por të thashë pra kam si më njërë dëzë minuët për këtë qështë, kam siruar argumentët gjithë, a këtë të tregojë më. Që të gjëma gjithë? Ai personi i cili person nuk fal pesh vaktet, vëllai ka dhënë feja. Ai që nuk fal pesh vaktet, Allah i mëdhur ka bërë detyrë pesh vakt, nuk ka provën xhumah. Nëse fal dy vakte, u them që ai person që nuk fal pesh vakt, ai nuk është musliman. Nuk i tha, i falë dy. Nuk i tha, i falë dy. Nuk i tha, i falë dy, O Allah musliman. I tha, i tha, i thana ato personat duhet duan të, të futen në islam. I tha futuni në islam. Po mënden do të falem në dy vakte. Edhe kontributi i jotara që profetësia më u parnoi Islamin atyre, e, e pranoi Islamin sepse nuk ushkush për të hyrë në Islam që njeriu domethën duhet duhet të, të pranoj namazin apo zakatën, po të tjerë kur hyn. Pra edhe profetësia më kujtoj mallin e më, lui tha kur i thosh njerëzit të feje treguohet që në fillim fazë duhet të falen. Po i tha kur ta pranojnësh në ditën, atë treguohet që duhet të falen. Shi nuk ushkush zej person kur hyn në fe Fej, nuk i thua të falë pëzvati që të shumë fe, nuk i thua të falë pëzvati që të shumë fe, nuk i thua të shumë fe, nuk i thua të shumë. Për në një transmitin të po këti hadithi, thua të kam për të falët pesta, për këta. Disa tjerë, i thua, në i jemi dhe kort, apashash. Jo, jo, nuk e ka dhjetar tje që kanë sëksuar, nuk është problem vizhme të ty. Këte ka tërguar imamahmedi të hadith, dhe, dhe ka, ka, ka dhe një shpikimi të tërgujtë të një. Ky hadith, vëllai musliman, domethën është hadith nga minimumi që mund të thotë për të që është nga hadith mutashabihe, normalisht shumë se një kuptim. Që po qëse ne domethën nuk e kuptojm, duhet tu heshtim. Pse? E di çdo thot të thotë ta marrësh atë hadithu drejtë drejtëfarë si si si mund ta kuptojm neve? Kuptimi i tij është një person ku hyn fe, ai e ka hallall të fal vetëm dy vaktë, nuk ka nuk e ka vogji fal përsëri. Kjo është kufur në vetvete. Kjo është kufur në vetë. Thuash ti domethën ti ke hallall falë dy vaktë? Se sekondësitë të tua se kësht kur i thotë ti dëgurova ka thën fal vetëm 2, u jepano 2. Mos fali 5, domethënë pastaj ka një gjynaf fal 5. 5. Në, bes, në, mas, më në këstonë, i më lëm 15, 15 domoshas një gjynaf. Dëtyr pasën vetëm 2. Gjë që sekiston vendin islam fal absolutisht. Kështu që atë e kuptoa që ka di ka një kuptim veçan që duhet të shkoj me vëmendje kush kuptimi i tij. Se nuk është kuptimi i tij, sepse domoshas dë kta e marrin të si argument joja që po fash dëvoj nuk del nga feja, po fatisht ha ti tregon diçka më shumë se kaq, po ta marrësh kuptimin e ditë të jashtëm si çështë pospretendimit. Së mos pandlimi i bie që kur ka ka pranuar për ty të falën dy vakte, atë i bie që ka pranuar për tyë e ka pranuar domodhë që ata janë pa gjunar pse ka Allahu në të gjendje. Me rregull? A kuptuat kjo për hadithin? Kë kuptohet. Kur zot ka pranuar domodhë që i dëgjuar Allahu do të ka vënë falën dy namaze, s'ke gjunar nëse nuk parfes. Atë i bie që dëgjuar Allahu ka lejuar atyë domodhë atë që mos kanë lutjerve. Kjo është vërtet. Në anë fatale është vërtet. Nuk ka argumentë një mbështetje se nëse vetëm hadith ky qitron këtë gjë, ky hadith ka kë kuptim tjetër. Edhe të të gjithë hadithë kanë së punëti, kanë shkuar njerëz që kanë thënë duke thënë duke u Allah më parë më sa po nuk e bën zakatin. Ua ka pranuar Islamin dhe ka thënë do të japin zakatin më mbrapa. Kupton? Ka bërë të dhënë zakatin. Kjo do thotë ka dhënë më Muhammedi lidhem këtë hadith. Ky hadith tregon që Islami i njeriu të pranohet edhe pse kushti i ka vënë ai shikop dashjë refuzuar. Kupton? Pse? Sepse njeriu në Islam, njeriu në Islam nuk ka nevojë që të pranojë ti që të vendosësh kush e për të hyrë. Domethënë kush kush për të Islam, vend do të pranosh hadetin. Por në kurrë njeriu në Islam nuk i thuhet që të hyjë në Islam do të fashë pesë vakte. Nuk fut shumë, kjo është vërtet. A do të thu do të fashë dy vakte? Po, absolutisht. Që ty hyjë në Islam do të thuhet do të duhet dëshmosh hadetin e shetullajin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kur të hyjë, atë i thuhet tash ka bërë Allahu të dy pesë vakte. Siç i tha profetit Sallallahu alaihi wasallam. Nisoj. Ndonëse po dove hu si falë bezvakte, i them po si falë doli dhe njerëz të shfryrë. Kupton? Fjala e hadithit. Kjo kjo është kuptimi vërtet i hadithit O Allah dhe me argumente të tilla, të cilat mund të mbajnë më shumë se një kuptim detyre besimtarit, është që kuptimin e tyre të, të adresojë me argumentet e qarta të fetare. Do nuk mund të thëll poshi xhmave gjithë sahabëve që trëgojnë që nëse namazin kafir për shkak të një hadithi që Po ta marr drejtë drejtë drejt i bie që një person që fal vetëm dy vaktë e thosë gjuna fjalë të Allahut. Hë? Bluzi hadithun tregon edhe se sa kohë një herë-herë duhet duhet që njeriu ta bëjë këtë gjëje. S'tregon edhe sa kohë. Unë diku kam gjetur këtë mendimi që po fal dy vaktë u qohu që vim ne po duhet të shikojmë mirë këtë hadithu duke vëkuar ato që kanë treguar dietaret, kanë pa, parë që dha ditë më në është katastrofë, domthonë, po ti është do merr kuptimin e titjasht. Është katastrofë. Kjo për, për mua domethënë ky ky mendimi është mendim që, që i son të dietarët, mirë po të kupton për hadithin që i lejohet falëndyë vakte, është problem shumë. Hadithi këto t'rëgojmë pa menëshme. Hadithin kur thotë ja panoi Islamin, dolë gjendje, zëhon për Islamin, domethënë që këta nuk kanë gjunaf te Allahu, sepse nuk mundë të i dërgojë Allahu të panoi Islamin dikujt, edhe ai merr gjunafe dhe ai mos e do të thje duke marr gjunafe. Kjo s'përmban as të rish. O mundon nuk i lejoa profeti sallallahu alajhi an të heshti ndaj gjunave kur shikoni gjunav të njerëzit, nuk i lejohet. Pse? Se po hesht e ky është ligj, bëhet ligj. Se nuk mundet që dërgumë Allahu të heshtin e diçka kur është gjunav. Përdesë nuk heshti, apo rrishta me dy namazë do të rregojë që i person ku hyj fe lejohet vetëm dy vakte, nuk ka detyrë pesë vakte. Dhe ky është, ë? Eh? Të njëjtin gjë u ka thënë atyre, u ka thënë, u çon ka thënë kam bërtadon se këtë, ndonëse ti ve pasat e tyon te hapen, ka. Nuk ka. Kupto kish kuptimin e hadithit. Por lekë ka thënë Imam Muhamedi, Imam Ahmedi vetë çash në dietarë dhe synë dit kur Muhamedit ka thënë lidhje me këtë hadith. Kuptimi i këtij hadithi dhe hadithin ngjashëm këtë dhe këtë ka treguar Ibn Rajbi në shpjegimin e 40 hadithe në në Buhari, në Buhariut. Ai ka përmendur Xejbi fjalën e Imam Ahmetit dhe ka treguar duke mbështetur, u ka thënë Kuptohet prej këtyre haditheve që Islami i personit paranohet edhe pse ai person kurri Islam vendos kushte, këto kushte që janë kushte të kotaën, të refuzuar, do vani paranohet Islami kurse kushte refuzohet. Kupton? Kushte refuzohet. Qart? Paranohet Islami ti po hyr në Islam, po humbur kusht dy namaze, pesë, po desh, po zesh. Po desh. Po se kushtë do të rrezë bazën. Sigurt që ti sa ti s'ka shas ti sa prapjë ai që fal vetëm të premten jashtë. Nëse ai do nëse po të flasim për, për dy namazesh, nëse ai që fal vetëm xuman normalisht domodin ai është shumë lart. Por subhanallahu, poçi se Allah i mëdhit do të panon të vendon të fal xuman, mendoj pak domodin gjithë njerëzit që falen 5 herë në ditë shkojnë në xhami për çfarë do të kota. Nuk është i panuar te Allahu. Doli një herë një herë, djoni se ka domodin ollega të dyrë domodin nit betin në xuman. Ai i tha gjithë ato xumaxhit që ishin përpara, "Kjo ka ndodhur në Shqipëri, a?" Sporti çemi qytet, po m'aqatëvoj në vlamëvë që kanë vetë prezencë. Dhe ky vllai ka marr përdorimin vetëm vet. Imami i thonë xhamad, ju të djitini në xhenet. I dha ju të djitini në xhenet, vetëm sa nei tha punën për të vetë. gëgravat, po të thonë. Edhe mos e ndaroi. Sahabet qanin, Abdullah ibn Abbas e treguhet se kishte dy vuratë, to dy dy apo dy, dy, dy, dy viza në çarat të shumtë. E dhe thoshte, hyrja është e sigurt, dalja nuk është e sigurt në xhenemin ku se ky zot i mavin thot hyben hyben me hybës i thot xhamadi i gjin xhenetin Newton nëse ne po po çfarë lodhe atë sepse kurse ishi ja tha enxhenet paso kur tha që i gjin xhenet i bëri pyetje vetes time vete apo mirë kuçi i gjin xhenet për shkak u lodhëm i tha ne lodhhemi për të gjetë gradat do të thon mashaallah mashaallah sa gradat lartë, e larta kanë arritur ato tan në 2000 domethënë kështu në aş spalle nga qilli domo me gjen xhenet Gje, vallaj, val, po të kështë qënë kjo, të kështë një vërtet që njëri ju, të më thënë të thutë, të vitë shpalli për allo që e në qënë qënëtë, gjeja gje, me e madhe që duhet të ndëronën dhe njënë të moment t'i kushështë? Ha? A ti kushështë? Dhe një kënë? Dhe me osh, vëdi, sate, boli të toë më mëzë, shkutu në qënëtë, dhe i grada, të shodonu, ha, allah, të të isha dhe apër këtë ulin ka lakumul darul la, akhirah inallahi khalisatan min dunin nas fatamnu al maut thoj do doç futve nëse me vërtet ahireti është kulluari i pazë te Allah vetëm për ju androni vdekjen edhe këtu është qoha andron vdekjen atë thojha më vdis tashimi që, mi që, që kam më çka në xhenet kupton kjo është akidia e murgjive i thot njerëz që kushtoj ndaj Allahun xhenet ata ne themin në Allah automatikisht në rregull të treshim në xhenet kupton s'ka nevojë të bëv fare do thjesht punën ulai edhe për garda të larta do nuk ka Firdauzi. Thao flasa vetë, Allahu na fut në xhenet Firdauzi. Pse? Sepse frymbar me hambuk të ditën, uton, ham pula pilaf uton. Allahu na fut në Firdauzi. Allah i vjen turk kur e përmend, Allahu na fut në Firdauzi. Kush kush, kush kush e meriton Firdauzin? Ata që rin trindon uton, pula pilaf nëpër klube, në pritrinë në Bisllië, subhanallahu. Nuk e din ata që Firdauzi, jo Firdauzi po xhenetin përgjithësisht subhanallahu sa ka vështirë, valla ata sa kanë dënisë çdo sot xhenet. Këtë në vablajë pëtona, lojë që është një. Ata e din burot, burot dhe vërte që kanë vëdejtë, kanë, kanë, kanë kaluar brezë dhe parë. Ata e din që është një një të një. Të regohë dhe e që umërë i mlamdële zizi, takoj një person. I zili ishi i zverë në këtyrë dhe i dobut, lojë në falë që nani. Edhe i tha, i tha umër mlamdële zizi, papër ti një qka. I tha, pësi i ka që verë, e i tha këju, mendoj se së mund un trëgo të vërtetë sa mendoj se smundoj për mësha vam më trëgo të vërtetë tha tipo këngulë prisi besentar ku ta them tha po më sa thoi ku i thon u them duket sa sigurt tha u bë kemeti dhe u ndonë para Allahu subhanahu taala për thull llogarit dhe më duket se gjithë njerëzit vinë në xhennet. Edhe për këtë arsye thotë unë thotë ngritën natën dhe agjërova ditën me shpresë se shpëtonë zero xhenemit inshallah subhanahu taala fuzim xhenet E për këtarës që i thot u largohën në dynja e njerëzve Dhe përkupohëve me, me, me punët e mija Dhe gërit subhanë Allah Ku ka e qenë njerëzit i kur Dhe gjende jonë se diserësish ka thënë Hasen e Basri Besimtari vërtet bën pundë mira Dhe ka frik për Allah se nuk i parnojnë Kurse muna fiku bën gjunafe E dhe mbasaj në ndëloj Të afun se Allah në gjene Allah në gjene më firdos Allah në afun në gjene më firdos Më tonë, muna fiku Më ton